Nga e budherë gafariu, radi Allahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut alehi selam, i ka për cilë fjalët e zotit dhe kërjuësit e ti të fuqishmit dhe të madhërishmit i cili ka thënë. O ro, brite mi, unë ja kam daluar dhunën vetës dhe kam daluar atë në mesin tuaj, pra, mos i bëni dhunë njëri tjetrit. O ro, brite mi, të gjithë ju jeni të humbur përveç atyre që unë i kam udhëzuar, pra, Kërkoni udhëzimin nga unë dhe unë do t'ju udhëzoj. O robrit e mi, të gjithë ju jeni të uritur, përveç atyre që i kam ushqyer unë. Pra, kërkoni të ushjej dhe unë do t'ju ushjej. O robrit e mi, të gjithë ju jeni të zhveshur, përveç atyre që unë i kam veshur. Pra, kërkoni veshje nga unë dhe unë do t'ju vesh. O robrit e mi, ju bëni mëkate natë ditë, e unë i shlyej të gjitha mëkatet. Pra, kërkoni nga unë falje dhe unë do t'ju fal. O robrit e mi, ju nuk jeni në gjendje të më dëmtoni, edhe sikur të mundoheni shumë për ta bërë një gjë të tillë, por as nuk mundeni të më bëni mirë, edhe nëse përpiqeni për një gjë të tillë. O robrit e mi, sikur të parët tuaj dhe të fundit tuaj, e gjithashtu edhe të parët dhe të fundit prej xhinëve të mundohen të jenë të devotshëm, sikur ai që ka zemrën më të devotshme për yush, kjo nuk do ta shtonte sundimin tim. O robrit e mi, sikur të parët tuaj dhe të fundit tuaj E gjithashtu edhe të parat dhe të fundit prej xhinëve, të mundohen të jenë të prishur sikur ai që ka zemrën më të prishur, kjo nuk do ta paksonte sundimin tim. O robrit e mi, sikur të parët tuaj dhe të fundit tuaj, e gjithashtu edhe të parat dhe të fundit prej xhinëve të ngriheni në një vend edhe të më luteni, unë do t'ju përgjigjem lutjes së çdo njerit për ju, e kjo nuk do ta paksoj atë që kam un, as aq sa mund të marr gjilpërë prej detit. O robrit e mi, këto janë veprat tuaja të cilat tek un janë të ruajtura dhe të llogaritura. E përtohu un do t'ju shpëblej. Pra, ai që gjen mirë, le ta falenderoj Allahun, ndërsa ai që gjen keq, le të mos e fajsoj askënd pos vetes së tij. Transmeton Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.